สา o สิ <Book> <33. S> 3สา3ที่สถานีรถไฟ n På s t a น i รถไฟรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ När går nästa t å g till Berlin? När går nästa tog till Berlin? Rådfeiten Paris, tillåt att byt ut mer lätt. När går nästa tog till Paris? När går nästa t å g till Paris? Rådfeiten London, tillåt att byt ut mer lätt. När går nästa t å g till London? När går nästa t å g till London? Rådfej by Warsaw, åk hur många t När går toget till Warsawa? När går toget till Warsawa? Rådfej by Stockholm, åk hur m å n g När går toget till Stockholm? När går toget till Stockholm? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะนั่งก๋อทัวร์ไปบ b ดาเปสต t นั่งก๋อทัดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดที่ค่ะัวไปมดริดหนึ่งที่ค่ะฉันจะตองกา l ม ดิฉันต้องการตั๋วไปป拉ดหนึ่งที่ค่ะฉันต้องการตั๋วไปเบอร์หนึ่งที่ค่ะฉันต้องการตั๋วไปเบอรหนึ่งที่ค่ะ รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะนั่นคือเมื่อรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะนั่นคือเมื t อ r ถไฟถึงเวียนอรถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะน่คือเมื o อสกเนั่นคมสกรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะ När kommer t å g e t fram till Amsterdam? När kommer toget fram till Amsterdam? Då måste jag byta tog. måste jag byta tog? Rödfågellångt från vilket spår avgår t å g e t Från vilket spår avgår toget? Rottfärjkbåten här har en s o Finns det sovvagn i toget? Finns det sovvagn i toget? Då måste jag ha en biljett till Brussel. Jag vill bara ha en enkel biljett till b r y s s e l Jag vill bara ha en enkel biljet till t b r y s s e l De är. Jag skulle vilja ha en r e t u r b i l j e t till t k ö p e n h a m n Jag skulle vilja ha en r e t u r b i l j e t till København. Tång i tånon. Hur mycket kostar en sovande biljet? t Va d kostar en s o v v a g n s b i l j e t t